ایمان مضبوط کے بدل آئے لو ولتا ایبراهيم دل ایبراهيم علیہ السلام دے حنیفاً قداس الحال کے جڑے ابتداء نہ ڈاڑا کرے وا لباطیل و دینولا حنیفاً بوختہ توحید وما کان من المشرکین ایبراهيم علیہ السلام لو شرک ان کو نہ قل او یا ان صلاتي یقن المنظما ولسكيو یقن القرب لسبا ومال عباده زما و, و حیا او هغه کارونه چې په ځوان کې کوه او ماماتي او مرګ زمان پیغمبر اسلام ژوند دی او په ځوان کې سکول امماتي ازما مرګ محمد صلی الله علیه وسلم مړ دی رسال لله رب العالمین لا ټول الله د پاره دي چې رب مخلوقاته لا شریک لا رشته د برخه خاونا غلرا وګویدو برخه خاون دی ديشته قران ووای محمد صلی الله علیه وسلم ووای وبذلك امرتو اڤد توحید افراد شرک ماته کوم شوه او ده وانا اول المسلمین از یمرن بلید مسلمانانو لومبار خبر زما نما مسلمانانو کی سوډالی شویل چړو به مسلمان شه مسلمان ته امت کې من دعویو کلا تاوهمه ص سلام اغه نقل منکو دا نوی جزر پر خبره پیږي رمضی مسلمان هر پیغمبری چکم امت تالا را لے گلے نظم انستاسو رمضی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قل او آیا اغیر اللہ آیا سیواد اللہ نا اب غی زولتوم ربن پالون کے وہو رب کل شئی او اغا پالون کے دارشیز دے ولا تک سبون نکئی کل لا ناریہ و نفس اللہ علیہ مگر بوج بے پاگوئی کزوک در تصینہ و ڈبئی چیلے کا ما سر لکاوا ماصر لا kawa تو قران دارت کای ولا تزرو ان پورته کای واسرتو ی پورته کولکه ورځ اخرا پیټه د ګنا دبل ثم ال ربکم یاخاس تاسرتا مرکی حکم واپس کیدل استا شو دی فینبیو کوم خبرای بل لا تاسو تمه خپل تم تاسو فی پاږي کی تختلفون اختلاف کوم کی حق قرآن خدمت ہو کئی وی یاو بالپسیم آتازو پا دیزمکہ کے کین ہو لئی نظمہ پی غمبر صحابہ و تابینو کاؤ په تاسمو کئی انا غیف و مقابلہ کے ابو جال دی عدب دی و شیب دی کافر دے انا غیف و تباک لو انا غیف مقابلہ ہو کئی کنا و اواللذی اللہ زادتے جا لکم چا لرا خلائف الاردی انا سلکی پزمکا کدی او بل پزائے اہا پلانر کی زوئے کینی نیکلر کی دا غزوئے کینی دا سلسلہ دا اللہ روانہ دارو ورا فا آباد وکوم اپور تکڑی دی اللہ زنستا سنا فاو قباز ان دا زنو سوٹ عالم جاہل سوٹ مالدار دا سوٹ غریب سوٹ سرے دا سوٹ خزا سوٹ کولے دا سوٹ تور آو سوٹ تے اخیار سوٹ کم اقل درجات الله درجات الف مرتبه کې دا سلام ليبلو لكم لري نه پاره چې ازمیخ کوي ستاسو د مالدار ځانل د غریب ځانل اسري ځانل اخذ ځانل عالم ځانل د ابي ځانل او دا, دا رنګه د تور ځانل د سپين ځانل اذارنګه د پوړ ځانل د نه پوړ ځانل فيما طاغني امت لکه آتا کوم چې الله تعالی ستدر کړی دي الا ربك سريوله قابو سزاوي و امتیان که پیل شوی نو یقینا اللہ بستاسو کهیز حساب کهیز عذاب ورکه انکه دی انو بخنهو که توبه دیو باس الاسم شوی و یقینا اللہ, اللہ لغفور الرحیم خامکا بخون که میرا بانده سوره انحام نالا ففضل و احسان ختم شو سوره اعراف اعراف تا اعراف قلی وی رست آراف والا بحفل بیان کہیں سور آراف زکھ ہوئی سور آراف پا ترتیب کی عم نمبر صورت تے ترتیب حثمانی کی سور انعام پسے اپنوزول کی انتالیس یوکم سلوی اختم نمبر صورت تے رسد دو سورت سوادنا سور سواد دی رشتمہ پارکی رازی خواہ ناغادے چاہ اغادے آرطا 38 نمبر سورۃ او سورہ اعراف سے 39 نمبر سورۃ لہ اعراف دماغ کی صورت سر مناسبہ تو مخ کی صورت کی تاسفدی آیات کی ہوئی 158 نمبر آیات کی علی الزرونا الا انت دیوب الملائکہ تو او یا تی ربو کا او یا تی بعض آیات ربک ز دې آیات ګلاد پینزو قبول او ذکر کوي الله پیعذابونه راوستي دي دانو علی السلام په قوم او دارانګې د یوحا د علی السلام په قوم دارانګې د صالح علی السلام په قوم دارانګې د شعیب علی السلام په قوم او دارانګې د لوط علی السلام په قوم اشپاګم موسی علی السلام فرویان دا تاخوی فی دنیا ویډو به دې خبره پوهیږي ای دې تخویف دنیاوی دي کې دا غي د ابولي ذکر کوي څنګه وه تبا کړی دي رسول الله کو به تبا کړی ده په بار او پکا توبو اغه علی السلام کو به تبا کړی په چوه ا کو به تبا کړی ده به پکانو کو به عمر تبا کړی ده هغه په سمندر کې تبا دي نه نبی دی دې ورځ باید دا صورت کې دا الله توحید او رد شرک اعتقادی او فعلی وشو ان دې صورت کې مو الله توحید بیان او رد شرک اعتقادی او رد شرک فعلی کوي یا هغه صورت کې شپږ عاقبات وې په حق فرض باندې د مخالفینو لپاره شپږ مصیبتونه راتللې الو دی صورت کس پغ واقعات ذکر کړي دلایل نقلی شپ ذکر کړي لا مناسبات شرو صورت په شو کی تقسیم دی پداو کې دروم بری آیات نا تر 53 نمبر آیه ته پوری اځمه حصہ د چوه ولشروع ته اخیر ته پوری د صورت اهم مسالې دعوه صدا ربعی آیات کې الله تعالی ورکه خپل غمبر تا او دا اغا اغا امتی تا چه پاغی ایمان را ورده و دا قرآن پا ده مسلو رسولو بگوره سینن تنگای فلا یکول فی صدره که حراجون مینو ہو دا قرآن دا وجه نده سینن تنگا نشه چه دابا سوک کئی وی نده غصالی دنیا مخالف تا ناکار مولای مخالف تا ناکار پیری مخالف تا ناکار سیاسی مخالفته تا انو دابا او پیغمبر علیہ السلام تا رنبالی او داغو متا جیسو کی منی دویم نمبر کیوئی سینوانا تنگوئی انا مانا انذار دا پار را لے گلے دی یاو بیان د علی پا کی دار دی او دویم آیات کی رازی ہو ازبرگالو تین نمبر آیات کې اتباد ما انزلہ قرآن و سنت تا تا اللہ را لے گلی دی نویم و تیانو دی پسی روان جائخا اشیر کیسی علی مکوئی ادریم دعوائی پچپن نمبر ایاد کی رازی رد شرک فی الدعا ادعو ربکم تدرعا و خفیا انہو لاحب الموتدین پچپن نمبر ایاد کی دریم دعو رازی نصورت کی سو خبری بیانائی دری یو سینم تانگو اواج کم کتاب در کرے دیبا بیانائی دیم اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم قرآن و سنت پس بزائی ولا تتبعوا من دونه اولیاء دا نه نوور دوستان ځان نه نه لټوي اوزره ما دعا او دو ربکم تضرع او خفيا انه لا يعبد لا يحب المعتدين الله پکلار بلاي پاجزيره بلاي اداغه عبادت کوو شرف دعا بلنه کوي ذسوره په کې و حروف مقطعات دي صلور يا الف يا لام بل ميم سواد مطلب سو دے دا مخفف دے دا قیسونا د نشپکو بیا واقعات پاک اللہ سے کر گئی سواد و دے دا پوئی گئی ایو بسم الله خواست پہ امداد دلوم دا اللہ دا سی اللہ الرحمن الرحیم چی حامی او خواست میرا بانای کون کدے شروکو پا سورت العراف کی علیف لا مین سواد اللہ خرپوئی گی پا مراد خپل دې حرفون انا ترغیب ورکه قرآن تا کتاب انده پورم کتاب ده اون زیر ایلائی کا را لگلشوه ده تا تا وچی را لگلشو فلا یکون ندیوی فی صدرکاس تا پسیلا که حرا جن تنگ سیا منو دو وجه ده بیان ده ده نا تنگیگا ما اما بیانه ای چه پت که ده لون چه اتره ده پیغمبر امتی حالی ما نو از با تنگیگی نا قرآن با تاخذ هیزنه کری نخوست شیخ التفسیر ماهر ا حدیث باندې هم خيزه دکړي الته وق خپل کلیه به اشری تراج خپل وطن ته لوکار ورومبه د خپل کورو شورو کې سیلا ولې تنگهه ولې سيپتا ته وګونډې رومه ده چې باندې کبرسونه رواجو نه شرکیات کې ودې تایید بته کاه ته ولټره وخاتې سیلا متنګه فلا يكُن ذي في صدرك استبصلاكي سدي دिवे حرجل تانگی دل مینو دوجید بیان القراننا ولکذا صدبار دل تسن ربی د دې صدبار چتیا روłki په قرانه ابل سو وزکر او دا قران ما لا ذکر د پنور او فل پن فائدہ چاته نل مؤمنین مؤمن بو منال لراح قران کریم سورہ تاسو شاور رمضان الذي انزل فیه القرآن هدن للناس هدا اکتے طولو خلق لرا طولو تلار خی او فائده چاہتا دا هدن للمتقین او ذکرہ للمقمنین من ان کی تھی فائدہ اخلی باران پارزہ وریگی او دا زمیدار کاکاز مکتی فائدہ اخلی نور انا اپیرون استاد آری او شاگر سرا اخلی بیان کئی وچې چاور تا هوګی ته از دکایې آتی فائدہ واقلی انور په دپلونو پاسی یا تباشی په ویګر وې داز کلل بوبیدیل وایخا قرآن غرهټوري دنیا له هدایت ده او فائدہ چا صدا متقین او چتا من خشی الرحمن بالغتا او مؤمنان اوتا دیمه دعوه اتبعو زی ما آغی پسی انزی لئی لئی کم چرا لگرشی ربکم دت رفدر ارستاسو نا اتبعو ما کداما چی چرتا او سلشاشی بتاسو ده اسلامیاتو پہ کی ویلی چه من او ما عام الفاظو ندی سمت ما پیغمبر تا اللہ قرآن عمرہ لے گلے دی وحی جلی او مطلو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حادیث عمرہ لے گلی دی وحی غیر مطلو او وحی خفی ودوالو تا شامل لانسی نا جتا وائی قرآن پا سی بزمہ و حدیث پا کچارہ ہستی دی مونکر حدیث بانی رت شکا از این ملکی دا حدیث انہوں انکار کئی از ای بلائی پا جا مکی قرآن او سنلہ دوالا اتبعو زای ماغی پسی انزل ایلیکم چه تاز ترا لیگلی شیده قرآن و سنلد من ربکم ده طرف ده رفز تازو نا ولا تتبعو تازو مزای من دونی ده اللہ نسیوا اولیاءن اون مذگارن سال لملتو وی کنینو بیلارب کی خلی لما تذکرون لک خلق نسیت لک تازو نسیتا خلائی نسیت والا خلق لک تخفیفنا وقامل با قريهن دير دکلنا اهلقناها من اراده کړي د داغید دا تبايه فجاء فصراشد غکلتا با سنه هزار زمند بیاتن پداه حال کیچدې د شپې خوب کړي او قائلون یا پداه حال کیچدې د غرمې خوب کړي با تل پرس په غفلت کې پروت الله عذاب راشي فما كانت اعواهم لنیچ غدا گئی جا اقم كل راشد ایتہ با سنا حساب زم الا قالوا اگر دا غیچ غدای چوا یغی النا کنا سالبین یقلن یبن سالبادو دلت سالب و یلکتہ و کوسکار کیگی کله کوی سو کی تپوس کئ و اللہ وی فلنس ال الذینا ها وقا تپوس پکوم داکل کنا اور صلہ الیہم چه ا پیغمبران صحابہ لا دو باتیان نہ بتا پوس کو شاگرد نہ مت ولا نسالن المرسلین او خامخات پوس پکوبن درالې ګر شو پیغبرانونا سورہ مایده کې تاسو وی کړه چې الله په ټول پیغبرانو ته وای مازه لا علم لنا لا علم لنا لا تاسو وی کړه دو باتیان نو ول لا تاسو کوي اغه پیغبران نه بهوم کوي او تاسو په دا زمانو پیغمبر خبره معنا غام دا دی غم قاضي دي پديخ استکريوکه دا او که سليدي زمانو پیغمبر په سنت او قران كريوکه دا ها ابي خبر توالله او تا رسوليوکه دا فننا قصوا عليهم لوخا با بيان به کولون پدايي بعلم سرادپوي دا وما كنا غائبين عليهم جنا موجودو دا لچو من کي سره يو نه لا خبريو وَالْوَزْنُ وَالْتَلُلُ یوم ازیل پده اگر وز الحق و ثابت تی موتا زیل ورود تلل لکی گی اولی کمشه بطنی چی داغی جیسم بوی اموز خو اخپل ذات نشتی دا خو اراز ده ادو روجیم نشتی دا تلاوتم نشتی دا حجم نشتی من سوائیو منوی دیل والله پاک رجستر ورکی لا رجستر بطنی یا مانا دانا چی والله شکل ورکی موز لقپل روځي لغپل او زکات لغپل حج لغپل الله په دې قادر دی ورکول شي کنه اياد عادت عمل دا خاوند پتلي لا عمل چې چا کړره دي به پتلي علي قبول زه روجا او ایمان چې پکینو ته دي کی با اجه دایمان دا پکینی او سنت پکینی د پینو ادي زمانه کې خو دا سوال شته نه د مرتغلی اودم هوا تاله شي چې مسته گانه بوزی او دره ده هوا غیتا وی دوره پونده شواه جسم نشته بی علیکه شوگر ده صوره ده دوره شوگر سچه جسم ده چه تلیه علیکه تبه ده صوره ده وی دوره لو تبه جسم ده چه تلیه تا تهوخه دوره ده تبه ده ترمامیتره علیکه بلد پریشر ده صوره ده لوله اغد جسم شته لده تلو لده شوه علی که گرمی پری وطنه صوبا که سو را نا نا لأ. لیفتا او خیدور دیگری دا موتا غلق و لڑا دو آقل و دلائل اللہ موجود دی پس ما پا خبرون جو نپوئے گئی حج سا فمانسا کولاد سوک چدرالشی موازینو تلیلشی عملونه دغ یا موواین هو تللی داغ دغ ف کوبل مفرغون د دغه حالت کامیاببي دونول کي و اغڅو خفت چسکړ شي مواین هو تلی شي عملونه دغي یا مواین اوجم میزان ده ت د د فول الکو دل پلنی کانډس پکه کله کانډې تهنسبت کوي او کلهغ موضون ته کوي فلا کلغه دا خلک ته خسیول په چې د دې تاوال <سؤال> کې ورزې لوي خپل <سؤال> ځانونه دنیا کې الاولې <سؤال> عدل <سؤال> توم به ما کانو به آیاتین آیات تب په سبب دا غوې چې زموږ آیاتو نه انکار کو او لقد مكنناكم في الارض يقینا من طاقت تر کړې تاسو پزمکه کې و جعلنا اگر زولې من تاسو لرا فیا پزمکه کې مايشه مايشه ول مايشتا ام عايشت اسباب د ژوند ته رولو لوارس حیوانات حشرات او بو حواغانی بڑی بانی تا پایی کنو نو جی دا ٹول کارون اللہ کری شکری ایدا که خلیل اما تشکرون ڈیر لکس تاسو نا شکرو باسی دا اللہ دنیا ما تونو آدم علیہ السلام تبی پیدا کرے ولکد خلق ناکم یقینا من پیدا کرے دے پلار ستاسو نیکو آدم علیہ السلام ثم بصورناکم بیا شکلو لگو نگ تاستا سم بقول لالی الملائکة تی بیاوی منگ فرشتو تا اس جدول آدم تا سجدول گوه تول آدم علی السلام تا واغی سی فسجدو آغی سجدول گوه تولو پیدو اللہ ابلیس مگر سجدول گوه شیطان لم یکم من ساجدین نو دا سجدکو انکو نا قال اوی اللہ مامل آگا سشید منک رتالر اللہ تسجد آ سورۃ سجاد کی برائشی دالام سی آتی ری نماینده دا انتسجدہ سجدی کولو استانا اس امر تو کله چې ما تا حکمو کو الکه شیطان ته حکمو قالو شیطان انا خیر زغورب مینو ددنا خلاف تری غراوال دلیل تازه پیدا کړي مینال نور نا ولا خلق تو تاده پیدا کړي بن تین د خادرہ اور پخټه غوري الکه خټه کې د صفاتول دی ور کې سيز سوزول کړي حالوي الله فابت کو من ددي ځایه جلت فما کوون لکه لاس تا لره انته تبره ل کوورستا فيیا پهجللت کې فخروج اوزا ان لکه بشوي ت چې میله سوغیرین دپ شو ذ ل حالشیطان انظیرنيشیطان اوال کوخ او ګورماتا الا يو بيو باصول تا غرو چې داخله فقیت پورته کولې شي قالوي شي الله پاک انکه به شکات چې بنل بنزرین د مهلت ور کول شو دی قالوي شیطان فبما اغويتني حسن بي باغې چې تازه دلاري کړې په قسم دې زم ما استف دلاري کوله مالار لَعَقُدَنَّ لَهُمْ خَامَخَذَبَ کِلم دایتا صراط وکا پلارستا کی المستقیم چینه غد توحید او د قران لاردا زمانه و د قران لریسی ثُمَّ لَآتِيَنَّ لَهُمْ د ابر اعظم دایتا مېن پایره اېدیهیم ماکی طرف دتاینا ماکی څه مطلب دنیا بورته خېښتا کو نه اخرت نه به مونږ کيرون و من خالف ایم درست و طرف ده دینا و هم بچه دا دنیا داخلتا دشتینا و هن ایمان ایم ده خی طرف ده دینا دنیکون بیمالکوم و هن شمائل ایم او رازم مد دیتا دگست طرفونو دینا گناهون بورتخستکوم و لا تجدو اکثرانوم شاکرین تبنو و میر دیر ده دینا مومنال موحیدین نویدالا اقوه دیخواکوم شیطان دوستو جته وایې چې دلته کې نو څوک جابي وپاسي هر دوی او من بد مدحورا رتنشوی لمن تفعاکا آغا سوک چی روانی تاپسی منهم د اولاد دا آدمنا لعمل اننا خامقاز بڑھاکم جہلنا با دوزاق من کم ستاسونا اجمعین دا غرنونا ایدو علیہ السلام تا حکم ویا آدمو اے آدما اس کل اسیگا انتا تو وزوجو کا استابی بی الجنتا کی نسور طعان معلومی گی ایدو جنت اگا جنت تے کوم چې الله تي ارکلي ادا د امتحان لپاره تیر اوته فاقولہ خریتا سو دوالا من حيث شئتوا کوم ځای کې چې ستاسو د دوالو په جنت کې خوخاي ولا تقربا اتا سو بني ذيكيږي دوالا قصدا اراده تن سره د یادنا حادثه جنتا دیولتا قران داخلي ذکر نه د کله چې کبونا لا اکجي ذی شئ قصدا اراده تن فتكونا شیبتا دوالا من الزوالیمین دا ظالمانونا کلج قصدن ارادتا لیزدیشن ظالم بی ادره ممانا ولا تقربا تاسو منیزدی کے گئی حاضر شجرتا دیل ولیتا اکلیزدیشو ای فتکونا شیبتاسو دوارا من الزوالیمین داگا خلقونا شاگئی کمیق پل مرتبی سور اکاب کی براجیہ دو کسانو باو ظلم پمانا دا کمی نزلت معنا کہ میمنہ دا استا مرتبہ د تیار اوس دلته خری په جنت کی ال دنیا ته چلرجبیا وکړ کای نو ځان لری مرتبہ کمه کړو فواس وسا فسلم څوکړه لو ما دی دواله تا شیطان تا شیطان ودلنس عاقبت سو ليبدی لهما عاقبت داشو شیخ کار کی شیطان دی دواله تا ما هغه اورتو نا اوریا چې پټکړی شي وی دی عنوا د دې دوړو نه من سواتهما ماوریه بیان دي من اسواتهما د دې دوړو نه وقالا وی وی ما نا د غلم صدقه د دې منکړي تاسو دوړو لرا رب تاسو دوړو الحاضي شجرته ته دیو دينا الا مگر منکړي انت کې دوستاسنه ملکای نئی فرشتی خلای وی دی ملکو ما اکا دی داون او قولنو فرشتی برا تجوریشی لکا او قولن فرشتی کی وی خرای او تکونا من الخالدین یاو شیطاس دوالنا ومیشا پاتی که دلکونا یاو سورت دانه کون او خرای اینو فرشتو پشانبالو زیدو او انو نبا حرق دیری ارشکال با اختیار وړه شي دا لمزه شورا شخره او تكونا من الخالدين دا و شي تاسوده همیشه پاتې کیږي ولكونه په جنت کې نو خدای ستاسو دا دواړه نغواری چې ما ته شي اما ته میش شي وسکه تاسو بلی کړئ دلته پوچوي دا تم السلام دې دواړو دا خبره یې راو چې موږ په پلدراب مې کړی سورہ طه کې براشي فنسیه ولم نجد له عظم علګا چې داسې سړی قسم سړی ته وخري وقاصبا او ما اقاسب او خردي دوالو ته ان لي يقنا زچيب لكمات عاش دوالو لرا لویل الله سيهين خامخا د خير خويله ټونکو زخوام چې فرشتې شه هميشه شي فدل الله با ذکر دا دوالا به غرور په دوکا کولو سره دوکا یې کړو اګم دې نه را کو ذکرې الله او شیطان پا دروگا بتا تا قسم خوری لازا دروگ قسم سو خوری شیطان او دا شیطان بچی تا بدو که کئی خواه قرآن لمزا امو ایف دی کسی دی فلم ما زاقا فلم ما زاقش شجرتا اجتماعی ساکنین دا وجنا قابس یه لیف حضب شو فلم ما زاقش شجرتا هر کل چهوسا که دیدوارو اگونا بدت لهم کارشو دیدوارو تا سوعاتہ ما عورتنا ددی دوالو سوعاتہ توی جدیه په کارا کوله سالی پچکاری اگر جدیه زمالی فر بالیانو کور کر کرکٹیان پل عورتن احکار ساتي لنا منا کتا دزنگول دسترګی نکتا دا عورت ته دوی چاته نحکار کای وتوفیقا شروج ددوالا یخشفانی چګندلی علیهما په خپل زالو نو به ورقل جننا پانی د چاندات دا په پټا ویه په سخه چپارسي په ایګای پیو لګاو پانی پیو لګو خو ځات پټکا والا دا حب اوازو کدي دوالو تا ربو مارب د دې دوالو الب انحکوما ایا متاسو دوالو نه نوې مناکري چې والا تقربا ابيرتلويلي ان تلکوما شجرتي تاسو دوالو توام د دغه ونینا واقول لكم امالو الا شیطانا یقیل اللہ شیطان کل ورطا ابلیس وی کل شیطان لکو ما تاسو دوارو لرا عدو دوشمند مبینخ کارا بس ای تو بتائیب شو قالا او دوارو خزا خاون ربنا ایزم اگربا ظلمنا زیاده کردی من انفسنا پخبل زان زیاده سم اطلب منزان من زیاده و کچی جلت نکوش شو پدی خوراک و ایلم تعفر لنا اکا تپرد نکی زمن حالت تررحنا په م حب ل کې لله کوول ل دا الخاصين شبل د توانیانونه دا ده فطلب درببي كلماتنا قمات دادي بد یس تمبريات دصور عرب پایيات سا طخه حالله بتو کوشي بعدو کوم ځې ستاسونابه ل بعد ځنو ل را عدون دشمي له کوم ستازه پاه في ارې پهمکه کې اوستا قرارون ځاییددو دی متاونه او سامان دی په دا ایید سامان الاحلو تر وبقرر د ټولور بلي. علو الا فيها پدې زمکه کې تاحيو لا تاسوب جول دي کیږي معنا پیدا کیږي با وفيات تبوتون اپ دې زمکه کې ببل کیږي راڅو په هوا کې پیدا او ورشي وي اکثری قانون داري په هوا کې هم بعضې پیدا شي او دي نه تخرجون علذي زمکه لبرائست شي اسبات تک قیامت تو یا بنی آدم او بچو د آدمه خدای ان صلی علیکم یقیل المعارف غرا و راکوشکړی مان پی دا کړی دی خدای ان صلی علیکم یقیل پی دا ما تاسو لرا لباس جامع د جامو फायदा زده یوارې چی پټی دا جامی سو آتی کوم عورتو نستاسو وریشا ابي دا کړی بیت تاسو لرا باندې تانکي مرغاي په بډو خيز تخکاری او د غرنګي انسان په جامو خيز تخکاری جامو دا فائدې دي یو عورت په ټوله بل انسان بربړ انسان ډېر بد پدې ځای پويګي آ انزل الله مطلب سو مزومه کې پیدا کړی مالج پومبا خپل عاشق رازل ناو ورته وې وې لذي اسباب دا باران باران سبب دی از دې بارنه را کوزړو مالوش پکې کیلو ورای پکې کیلو ولی واسو التقوا اجامې د فریضګارای ذالکدا خیرل غرضی اصل مقصد د جامع اوسه د تقوا چې د شریعت مطابق کې به جامیر جا جوړیږي ذالکدا من آیات الله دلائل د الله دي لا الله و يذكرون د دې په راته اولاد د ادم د دینه نصیحت واخلي چې من منصر زور احسانات کړی دي جاوې واغول د دا الله شکریا ادا کړ الحمدلله حمد سنا غزاد له جماله استجابې را کړ اپ او اوس پخ کارونو کې سرهګه یا بني ادمه دویم خداب اے بچو د ادمه لا يفتننکم الشیطانو بلا لري دې کتاب سره شیطانو فتنس تاوئی اولو لیکولو تا ازین چه هوا رئی کم آخر جابا ابوائی چی رئیس تی استازو مورا پلار من الجلنتی جی جانتنا تابو جلت تپرین دی یل زیوانو شیطان لدوالو نا لباسا جامید دی دوالو لیرو یا آقبت تا جامو داشو چه او خید دیدوالو تا سو آتیه ما بدنونا عورتونا دیدوالو انو دا شیطان یراکو منی تاس لرا هو دا شیطان و قبیلوهو اذا شیطان چه کم خاندانو بچی دی اتت تخیزونهو و ذریتهو اولیاء بچی را ری کنا من حیثو دا, دا لا تراؤنا هم چه تا شیطانان نوی لئی مختلف شکلونو دی اینا جان نشیاتوینا یا من مقرر کری شیطانان اولیاء دوستان مرگری چالا لیلذی نا خالکولا لا منون چی اغیمان رالی دا اللہ پا کتاب لا مشرکان و دلیل و ایذا فعلو کل جدیو کی فاحشتان دا بی حیقار بربند توافو نگئی حالو و ایدی وجدنا منتی دی من علیہ پا دیکارونو آبا اناق پا المشران اذا مشرک دلیل دی حسینہ دلیل پیش کی کو کون زمان پلار نیک کرده نل قرآن او سنت پېښته والله امرال الله حکم کړي مونتا بهه پدي دې ده وقفتي لکه قرآن سوي ان الله لا يقبر بالفحشه الله په حياء حکم لکه اي کای عبارت سره پروتګه قل او آیا قل او آیا ان الله یقناً اللہ لا یعمرو حکم لگئی مل فحشا پا بی حیائی اتا قولونا اتاسوائی علاللہ پا اللہ مہا لا تعلیم شتاصل پوئی گئی داغی قل او آیا امر ربی حکم کردے زمان رب بل قسم پا توحیدو توحیدو اعتقادیو دوارا پا کی بوم اللہ یو گریه او باقيدا تصرف کي ميمغني باقي وجو را کوم ابرابر کي خپلما خدا عند كل مسجدين فواح عند كل مسجدين فواك دار جمعه تو پهر جمعه کې ودعو را بلي الله لرا مخلصين لله الدين حالات حال کي چتا سو خاص کوي غل بلنا بل چاته درما د شواز مکوې کما بدأكم رنګیا چې تاسو لوبې پیدا کړې اي تاو دونه هغه چې تاسو دوهره پیدا کیږي تاسو ناسو نتابربندو به مالا فریق فریق نیوې ډالې تا هادا اه جمعه جمعهت جمعهت کې شي ففریقا یوډاله حدا الله ورته ہدایت کړې او فریقا وبله ډاله حق علیه والضلاله ثابت پاغه ګمراہی انه بی عقلا دی بلډاله کوم چې شیطان باندې ګو شیطان به مقرړ دی اتخذوا الشیاطین دینولوا شیطانان اولیاء دوستان ميل دور الله سیوا ده الله نه ويحسبون دی ګمان کو انهم مهتدول چې عقلا دی یعنی من پیدایت کړی شویو شیردان پسی روانی شرکیاتا پیلاد کئی از ایویزا پسی ملان روانی بل خطاب یا بنی آدم او بجود آدما خضو اونی وی زینتا کنخ پلخایستی جامی دی این کلی ماستی دل و وقت دار جمعتا و مانزکی نسو مطلب چه داغا وقت جامیه غنده نا نا پاکی اصفا جامیه داغا وقتی واقع غنده واکلوا واشربوا سکی ولا تسرفوا اد حد نسوا وال مکوی ولا تسرفوا اتاسو شک متوی انو بیشک کا اللہ لا یحب المصرفین خواخ نگر یاغا خلق چه اسراف کای په قران کا اسکا کے قل او ایام الحرما چه حرام کړي زینت الله خالص الله التیغا خالص اخرجه لی عبادی چه الله رئیس ته خپل بندي ګان وڅوي باتي چا حرام کړی دی هغه مزیدار په نرسکې له نه قل اوایا هيا دا قران غنا الذین آمنو د مومنانو دی په حیات الدنیا په جولده دنیا کې او یاواز مومنانو په جولده دنیا کې لري کافر او فاسقان فاجران کې او فایدا اخلي خالصتا یوم القیامه ادانیا متدا دا به یاوازي مومنانو لپاره په قیامت کې دنیا کې اوسره کافروب شریعت کنیدیوی؟ او پرواز دا قیامت پدانی امتون اٹول خالیسی مومن اللہ کازالکا داگرانگی نفصل بیا بیا بیا بیا نو مندلائل لحلو دا حرمد لقاوی آلمون فائدایا خلکو تنا چیپوئیگی حلکا حرام کم دی قل او آیا انما حرما یکینا الحرام کری دی ربی رب زما الف وواحشا بی لبی حیاۃ کارونا او شیذونا الله <سؤال> حرام کړی دی ما زاره بلاها اغه چکارای داغیلا او ما بطل <سؤال> اغه چ حرام کړی دی الله نافرمانی خپلا والبغي حرام کړی دی الله زیاته پخپلو بنديگانو ای زبانا ګنا د خریپو لمتای اب بغیا حقوق العباد کې زیاته کای بغیر الحق او نا مناسب وان تشریکو حرام کړی دی الله سو دا براقی خاندان جھوڑو استاسو بللائی سره ما سرا ماغا لم یو نزل بیهی چندر علی گره اللہ دا غی پا شرکت سلطان الحجت و دلیل وان تقولو حرام کری دا اللہ پا تاسو وحیل استاسو علی اللہ پا اللہ ماغا خبری اللہ تعلمون چه تاسو پیل پوئی گئی تاسو وی وی و اللہ امرنا بیحا دا حرام دیخا ولیکل امتن حریو امت لا اجلو نیتا دا تخویب پیدا جا آجلهم کلچ راشی نیتا دار چا لایست آخرون آغی بلرستو کیگی ساعتن یو گرائی ولایست اقدیبون آنب آغی داغی نمخ کی کیگی ولکا نیتا چی راشی نو درستو کی دو احتمال شتے وچه کل راشی نو در مخ کی دو احتمال و ودیس سلوئی ویدی تشبیحان وئی سنگچ مخ کی دل لکیگی نو دیس رستو کی دل لکیگی مخکې کېدل غونی شي کېدل چې کله راشي د خالي روز دا د خالي روز رااله نو اوس جوبې روز تکې دی شي دا غوټل رکنه ورستو کېدل غو کېږي د خالي پرز به عذاب راځي په الله وي ګل تاسو را دا څنګه ذکر کوي نو جوابدارې لکه څنګه چې پکې مخکې کېدل نکيږي داسې پکې رستو کې دنه کې نه تا چې راشي نو مخکې کې جن رستو کې یا به دې آدما اے د آداب اما یعطیان لکم کچر راشتا استا رسول الپیغمبران مل کنستا سرائی بنیان بی پیغمبر بسی وی سرائی نی بنی آدم بی یا قنصونا علیکہ کار دا پیغمبران سرائی بی پیغمبری یا <mile> قول سولا غیب بیانای علیکم پتہسو آیاتی زما قران زما دلائل سما کتابنا فمن اتقى توکبو متی چزان بچکو پتہ غ دلائل باندې د شرکنا واسلھا فلعمل ٹک پسنل فل خوف علیهم لو ير پاغی ولا یا انا باغی غم جلی ل آیات کی خوشخبری وا بشارت او زهرو ور بس تخویف والذین خلکو قذبو بی آیاتینا که در اجنگری زمایاتونا وستقبرو اولوی کئی عنها زماد آیاتونا اولائک اصحاب النار دو خلق ور والدی غم بدی فیاب دی ورکی خالدو رمی شایی تخویف بیا زجر فمل ازلمو سوکتلو ظالم الیک اتاسو کداش مارلو و دا ازلمو لفظ پا قرآن کداش شورو دے سورو زللے فمل ازلمو سوکتلو لبلو ظالم نشتے ممن داغ چانا افتراج توری علاللہ کا زبن پالا دروغ او کذب بھی آیاتی یا دروجن جن کئی دا اللہ آیاتونا دغ خلق یا نالوگ ابرسی کی دیتا الناس يبهون برخدداي من الكتاب كما برخدچ په لوح محفوظ کې الله علی کلیه ده عذاب حتا تر دې پوری اذا جاء ادھو قال چراش دایتا زما فرشته يتوفوا له زما د فرشته مړی دیلال الکه پرودن تاسو ویلو ګل فرشته روح قبض كل راځي ها سور الف لم م سجده قل يتوفاکم ملک المک مالا کل موت اللذی اوکی لابی کوم نا اعید ام ابتدین دلیلی بری لیان صدب پارا پیغمبر ارزا اشتی ولی دا فرشتی ارزا ایداد و مرگ دا دنیا سالورو گوتونو که هر وقتی زن کدن والا سالا موجود دا پیغمبر نده لتا سر وده آیاتو نهی خوا لآل امران نیسا و مای ده شیالکه گن فرشتی رازی اللہ ده ده پارا لفرشتو گن آغای مشر ده قالو ای اینا ما کنتم اومو وی ورطا فرشتی اینا ما کمزای کی ما آگا کنتم جو وی تاسو تا دعونا تاسو برابرل پر دنیا کی راو رسے گی بندون اللہ دا اللہ نسوال دا اللہ نسوال دا را دیشو اسنی تعلالات در کی قالو بو وی مشرکان ضلو رکشو عننا سمننا و شردو اگو وی بو کی دی علا انفسیم پخبرو سانونو لگل اللہم کانو کافرین چی اقینا دی کافران من کافرانو اب مخیصوی چی کلی را الله را د دیبو وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین منگو شیخ نو کرے نو کلی و مریو کلنا اللہ و سووی کالا امو اللہ ادخلو وننوزی خی ده خلط چه ای من قبل کنستاسو نمخ که من الجلنه چه پیریالو والعنسی بلیالو آغای تیرشوی دی سکه فین نار پور که زی اغای سر ویورتا زی کلما هر واری ده خلط چه ورنو نوزی امتو لیو دل لعنتو نده دلو لعنتوی اختا پا اخفل مرگری اختزتوی خورتا لده سر پا کفر شرک مرگری واد وزخکی و سر گاوندی د ح تر د پورې عز دا کو کله چې دی را شيفییا په دو کې جان کا شران او بشرران ډوللوک لډی چا کو فرته داور کی پهول کې چا په پیر کې چا پهلی ډ او سی س کېوردار کیا د کا خپل ب او پیرانی او سیانی کوفرې بی ع د مسلمانانو خپلی پو۔ اغه توحید و خالت امو وی دا بلو دا دا دا. او سنت تبعیلی حالت ابوی اوخراه رستو دهی نه له اوله اغالو بلوده دهی تا الکه ده اوخراه اولانه مطلب څه ده وکړه لوخره له اوخراه اولانه مطلب څه ده ده اوخران شاگرد ورید والا تا اوخراه اولی وای مرتبه رستو ده کنه بل پس روان ده اده اولانه مراد څه ده استاز پیر سیاسی او لیڈر دا اولار زک آغا مخی دعوت شلی لده کشران گوی خدای منکو د دیده لازن بایو منگ دا گپت اویگا نا نا دا کو فرشیرک نو کری ونگوی دا توا کریو لده کشران با دا مشران بارکی ہوئی سموی ربنا کاشران بوی بلپسیچی روانی شاگردان موریدان لیداران ربنا ایزو مغربا ها اولائی دی خلکو ادولونال ارولی و منرد قرآن و صلتنا توحیدنا فااته ایم ورکی دیتا عذاب العذاب دیفندو چنا عذاب دسو منان دورنا حالا الله باورته وي لکل هرېولره ذير فل دچنا آزاد دي ولکه الله طالبول لکن تاسو ته یو بل په دچلو حساب لپويږئ دا خو کشرانه وي او سنا کار بولا نا کار پیرو انا کار سیاسي وقالت ابوي اولاهم مشران ددای ربري ددای لاخرا او طبارد رستا دوخ په لوکي دنیا کې غډر خواږه خواږه دي فابعثا الیکم ليشتاظرا علینا پمنګا من فضل سغرا وال چه ونګل دي سیات عذاب یو تاسو له دې کم فذوقوا العذاب او سکه عذاب بما كنتم تكسبون فسبب دا چې تاسو کوله الکا تاس سماوی دازان سره لیکي قران کې راځي رته زوړ دایې مسلمانانو کې اسپن کوي رب مسلمان دې ځان لغفل خو بلا وګوري کنه خپیره او نو چې دې او دین او دنیا ولا سره خرابای چې زمما دې دین دې سره سرکار نیس زمما کار دې دنیا سره دې ا دې خدای اوری ا دې بیا ورپسې زی ردا جگاني بین خطې یو بل گریواد دا لا سی وو دا سي آیات تازه په سورې الانعام کې 31 راواله وي ا دې او داغي حوالہ ورته شابه قرآن خلاص کړي تر يلوي ایسی براتا ایسی ناسی تریان وی نمبریات روالوی اکنم بہنمی ات تریان وی نمبریات زبتی لنا رگو ولقد جئتمونا فرادا لگت تریان ملی کسی صدی تر او دا که ترین ویشو نورپسی اون بخواه رو دا دوالا آیاتو لری دا جان پا لامشرائه او دا بقره روالا وی او دا اغی بقره دوی مپارا خواه اغی کتاز تماویلی دا آیات ساتای لامشران و دا, دا کشران و جگل وی آیات پا بقره در تزو سوام خواه یاد راتا یاد نره پا یادو دوی مپارا که دا زه موایا یاط وایا دا زه ستوئی غالبا لماذا نقول آيات صغير ومن الناس من يتقن من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يزيرون العذاب أن القوة لله جميعا نواربسي استبرى الذين اتبعوا واغا خالق ببالشي جاتا بداري شهدا لجانع من الذين اتبعوا لاغا خالقونا جواربسي روان دي واغو العذاب عذاب به ویلي او طاقت ته مولاسباب پریبغي دایره هغه جوړښت ده پسې دنیا کې پناکار ابو لایا شاګردای پیراي او په سیاست بږي یو ځای شو یا ختم شي وقال الذي لا تبعوا ويبا خلق بل فسروان دي وقال الذي لا تبعوا ويبا خلق بل فسروان دي لو ان لنا كارتهن کاملری او ځل چلوي فانا تبرئو مینهم منګر د دین په شیو کما تبرئو مینا څنګه ځمږ بیا شیو دا بیا ساتي آیات نمبر 100 86 او دारणګ 167 په دې نه پوښوي ا دا به ساتي التاولتب ورکووي چې زبیا حوالی ورکوږه تاسو ته معلومي دې ته یو سوال لوي سوال دا دی چې د الله چې سزا څنګه ور کوي زبادا انعام دا آیات راډو ما یاد ساتای ل انعام آیات شوغو 160 نمبر آیات دا انعام راوالو وي من جاء بالحسنات فله عشر ام صالحا چا چې دیکی پنی کار اتلو کړ لالا بل اسنی کوي او من جاء في او چا چ راتلو کړ په فلا يجزى الا مثل